الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما اللَّهُ أَوْلَى بِهِمْ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاءَ أَنْتَ عَدْلُو إِيَاهُ أن دِينُهُ وَإِنْ فَلَاتَتَّبِعُوا الْهَوَاءَ أَنْتَ عَدْلُو وَإِنْ تَلُوا وَتَارِذُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا سُورَةُ النِّسَاءِ فِي إِسْلَامِ ذِمَاعَشَرَةِ وَ دو طریقو سره قوانین بیان خل یو دو خاطه سیاست د کورانه د اصلاح او زم چې کمزونو د باراني سیاست د ملک او د عالم د اصلاح کوروم یو کومته او باہرم یو حکومت دے داغیر اصلاح قوانین بیان کل غصت دے دائنا مسلمانانو تا منافقانو تا او اہل کتابو تا بیان دے مناف... مسلمانانو تا دکلکون بیان دے او دین قیاد لخشی نارنجی منافق هغه ته زوره نه داو توبې زوره نه واتا ذکر کوي پلیتای بیانای چې مسلمان داغه پہشان نشي او بیا د اهلي کتاب پلیتای اسلامی اسلامي قانون له خلاف ور دو قسمه وو یو سیاسي خلک سیاسي ليدران او زم دنيادار ګوليان د غريب لېسباب بیان کی اول مسلمانانو ته ترغيب د قياده او قايدارايتہ ایمان والاو کونو قوامین ابل قیص شیطاسو مضبوط والاڑ پیر صاحب انصاف توجید ده او انصاف چکم قانون اغاق خانون دا اللہ ده آغیبانی مضبوط قدره گئی شوہداء اللہ بیان کون کی دیو اللہ دبارہ شوہداء اللہ دبارہ گواہان اللہ دبارہ و زور بانیسی کمدنو نکیی خوبست و سی طریقی سر دا اللہ در ازاد پارا بیانو کا او کپزان دی را دراتو پا ملگرو دراتو او کپو مور و پلار دی را دراتو نرازی با تا الله اللہ در پارا بیانو کا دزرد بلاسی اسطل در پارا نا و الو الان پسکم اگر تویستا پا خلو ملگرو باندی اګواحيو بیا تاسو په کله ملګرو لنیه خپل والدینه یاو مور او کلار په پیر کو استاد په مور او په پلار د غریب خلاف کولی نیوی په دې بیان کا والا قربینا او خلق کلوانو غریب باندې راته په تو بیان وکم هی یکون غنیان تتوایا را کا حق بیان کوم نهابلان کې مالدار دی عزت وشي یا بل چې نه دا غریب دی او الله بهخراب شي نو د مالدار باندې خ په کدون کېم الله دی او په غریب باندې مرببانووک دی الله د نستاوه نوته ډیر نزدې سوک دی الله نو چې الله رب برزت در ته وي چې اوکهګي او کا بیان نو نووللی نه کوي و که نون غنییان کو دا چې د چا خلاف گواہی کو او بیان کوي غنیا مالدار او یا فقیر غریب والله ډیر لایق دی د دواړو ډیر مهربان پدې دواړو پدې دواړو الله مهربان دی یا دې ته د غریب یا د مالدار لهاس کئ نو الله او حق منهما الله ډیر لایق دی د دواړو ما فقار دغه چې ته چې کوم نه دار له تاسو دا باادار او غریب له عادت او دا الله له عادت فلا تتبع الهوى امروانه کی په خپل طبیعتونو پسه الله قانون پر خدل بل څه په روانیدل داخل طبیعت کولې امروانه کی په خپل طبیعتونو پسه انتا دیلو دا انصافونه کی تاسو انصافونه کی نن پر انصاف پر خدل خپل خواهش ته للی یا انتا دلو تا چې واوري دا حقنا رضول <سؤال> نشي دا وريدي حقنا فا انتا لو او ک تاسو تاسو ته بي او توريزو یا میا راز کو فین الله ک نه متا خبیرا خبيرا سي حقن الله باغ شکو تاسو فوردار دي نو ایمان دارو تکميل الایمان ته حکم چې ایمان چې کمزورو مضبوط کا یا یو الزی نامنو ایمان والو آمنو بالله ایمان راوړي په الله باندې اے ایماندارو ایمان را مې موږوره استاد زکهملې مې موږوره کومې څومره نو آمنو آمنو ایمانوالو ایمان راوړي ایمانوالو فاطمه ایمان راوړي بیاس مطلب دی کلکشي به کنه د چا مو تاسو رکیږي ما دوام ته اشاره ده مزګوتیات سره اشاره ده یا خپل ایمان ایمان کوي او په صلی الله سم ایمان راوړ حاصل کپنا چې ایمان راوړی او په صلی الله علیه و سلم ایمان راوړی په الله باندې او په پیغمبري یعنی حق ادا کړ او په کتاب هغه باندې چې نازل کړه الله په خپل پیغمبر او په کتاب هغه باندې چې نازل کړه او په چې جن کار کړه الله او فرشتونه او پیغمبرانو نه د کتابونو نه او پیغمبرانو نه او د رسولانو نه یقینا خطا شول دي فقطا لریبان یحقنام ان الذین امنوا منافقان تزورنا يروا توبيخات فليتای اغای چې کومنه شروع کړي ان الذین امنوا يقنا کسان چې مان راولدي بیا کوفر وکاو بیا ایمان راول بیا ای کوفر وکړو مزدارو کوفرا زسمدنه بیا ای بیا ایمان راول بیا کوفر وکړو زنه وی چې امن ایمان ثم کفرو بیا انکار وکړی صلی الله علیه و نه بیا ایمان راولو په نبی رسول اسلام بیا دا غنم سوکو انکار وکړ او هغه فرغاده چې د ایمان او د کفر نه مړا چې لوګو ګوډا کې جوړ کړو او کتلوي چې کوم ځای و ایمان پایده کول نو ایمان می دی او چې کوم ځای و کفر فائدې کول او ایمان به کی چارو واستري بیا ایمان لته کمنو مطلب ادم استقلال نه وکي خپل مفاد باندې مفاد پرستې کی ایمان کې فائدې نو یامنه او کوفر کې فائدې نو چای باندې کم د ایمان اوره دراسې لوګو ګوڑا گېجو کړی ایمان راوړ او بیا کوفر وکاو بیا ایمان راوړ او بیا کوفر وکاو څومره دا کوفران بیا کلک شو کوفر باندې او خو کوفر کې کلک شو بیا سیوا شو کوفر کې لم یکون لاو نن دې الله چې معافيو کړي دا دوی ته وسه معافيو کړي کې د معافاي زې صفات ذ دې تاسو د زندګي د زندګي سېماني چې امه ناوې نو خړوګلې لپاره غنوې د خپل مفاد لپاره وې نام يكن الله لیر فرلام ان دې الله رب دې چې ما فیو کې دی تا او کې دی رب سما لار باندې خبر ک منافقان چې یقینا دلې آزاد درته انکه يرلا منافق څو کیو د دخکری کلا کوي بيوي ګوروس الزینا اغفلتان یا یتخذون الکافرین اولیاء جوړې دے کافرونه یاران عثمان بن کوه خراب وګړي ډیر کړه یا یتخذون الکافرین اولیاء جوړې دے کافرونه یاران چې کافر سره یاران کوي داوی منافقینو علاوه د مؤمنانو مول او ګسړې راته پوښوکه چېر وی چاکو دی سن غړي وی مولا زواب او ګمیته هه هدا یا یتخذون الکافرین اولیاء کافرانو ته چې کومنو هه او امين دون المکمنون و منان توابا من دون المکمنین ال عام نام آیات ثغنا عندهم لیزه آیلا ته ای دې ندی سره عزت دې کومندو چې کافر دوسکی نسو ده بار او جما ده دې کومندو په پای مستید کی رکنیت ملاوشیم آیلا ته دې ندی سره عزت فینل عزت لله دمیه یقینا ذات الله سره ټول وقد نزل عليكم او يقين النازل كذري الله بتا سبحانه في القران كده خبره چه ز سمعتما يا الله تشكلتا سو او ري اياتن الله شي انکار قولي شي دا غينا دا الله دا اياتن دا انکار قولي شي پدي کې ټول الله اياتن خلاف قوانين جاريكين و يستازه بها ار تو کې کولي کې باره پوري دا الله اياتن مې ز دا سبحانه نازل شي وي فلا تقذ ما هم كين ليسرا نبی اصل اکی نیفتا سی سملائی که خرازت نیسا دارو سانده پلی مدرسی ترازا حاتا یخوزو فی حدیث غیری دردیش دی شروع کی ببیان بلکی اِنَّا کُم اِذَا مِثْلُهُمْ یاقیناً تاسو پداخوا کی بشان ندیبان نیئی چه دیشتو که که اطاو تناس دی اہن هی دی شروع کلی دی آغیو خوان دی اطوم سشی کو حکم دا غدن دقا حک إن الله جامع والمرافقين يقين الله يراغون لهم كذا مرافقان والكافران والدوزخة طول الذين يتربسون بكم آكسان شغل انتظار كتاسو تا يعني قوري كيوخ بكم عدد سميلي ورئي منغا تماشاكو کنا شبه بكم طرف ضرور طرف كي بيا باغا طرف تاكا كي وو فا انكان لكم فتح من الله نكوية تأثرة بارد الله تطرفا ندهي وي علم لكم ماكم ولنوم تأثراً وإنكار الكافر نصيبون او کی دا کافراند بار برخا کافرانو غیته بارهو نوی نصیب برخا قالو والیا طور ترکل کلا دچکی قالو والی الم نستحفظ علیکم ایا منګه نوې بچو او نوې ګرا رسول منګه تاسو نا من تاسو نا چا پیرنو تور اين او بچکړې تاسو ډېر ایماندار او نارمو مینارو کومون بچکړې وي فالدا هو ورته مون خبرې کولې چې ما کومه کومړګې خونو پرخو دي فالا کوم به کوم الله فیصلو کوي تاسو د نړۍ د قیامت حوانه د ګردو له الله کافرانو لرا مؤمنانو باندې څه حجت او دلیل یقین المنافقان ذوکې ده الله تعالی هغه الله مدوکې ده تعالی ان سزا به له ذوکې ورګي کنا او کله چې د دې منځ ته تپاسي یعنی د دین کار تپاسي قام کوسارا مفازري شلي دي مطلب سوس پوس پاسي ولې منځ ته مستفرض نووي نو چې فرض نووي او بیا هم چې کومر په یو خوبو داسکي او به دې جمی کی راضي نو بس لیدنه را روانې نو زګا چې دې قوت سنوي فرض نووي یو ام په تبيت کې زړې سوستي وي او باندي چې کم نه پاسي فرض وت خووي خلا کو خبره تبیت کی لغتی سستی پر پا تبیت پانے لگا کرن پرودی دایا تاغي دا مزذق نوی او هغه دې یاس تلاند نه راځي هغه خود تکلیف د مکلف والی دا نه سزا شتابه تبیت پر گرانی په تبیقای تبیقای ماغه دغه دا, دا دا د مسلمانانو مبارک نشي ویله سره د دین کار ته منافق شلېدل لپاسی ذکر الله د رضا پرګرام ورته خنخ کاری یراون الناس دای چې کمنو ځانخي خلقو ته سره وزيري له ګولو لراځي او نه یادې الله لغه ما ګړډیر ما مولي زب زب نزا نزا لیک مسلمان ترڅ دې په منځ د دې کې چې سمټ کوي خار شانتي مانای زب زب زب زب, زب. نو دیم چې کمنو د آرام شانتي زب زب ته کله یو او کاربل طرف ته نه دادی ماندار سره او له کافیر سره حاشا لکوم رایک ی نو مومی د رسولار ای عبادتارو لا تتقذر کافرن اولیاء تہ منافق پلار نه شي مو جوړول کافرانو می آرام به ذ مومنانو ا څه ری دونا ایتاس وراده علیکم سلطان مبینہ دا چې موږ دې الله رب دلیل صاف هر چې کافر سره دوستانو کی صدا وستا جو کفر دلیل شي او دا بستار جهنم تردود دلنشیر یقین المنافقان اغاو پلان دینه سوڑ دوور کی بلکل پلان دینه ترخوا کیوئی فیدر کلس پر من النار بولن تجد لهم نصیرا او بلکل با نموم دیل رسوکم دادی الا اللہ زینا منافق دا توبی سلور شرط دی دمولا دا غیدریو دامی دا غیدو دا منافق دا غید سلور دی مگر آکسان چی توبیو اسک دا واسلہو او سمک اندر وآتصم بللہمم گولیولا گولی پا اللہ با اندراللہ کو دین وآتلا او خالص دیکر اکر فلا تاب داری اللہ اللہ داری سرد مومنانونا او درد چیور بکی اللہ مومنانونا راجر لی ما ی پر اللہ بیعذابکم صدقار دان اللہ پا عذاب اول اختاز اللہ خزخون دور کئی تازو قدر کوئی دا نعمتون <متحدث> دا قوانین و منی دا اللہ نیتنا قوانین او قدر اک قال الله اوستانه آزاد صفنور کوي پاک الله وا شاکر الالعیمه او دې الله په تور او کوې آزاد قدردان دي بدلی ور کوي او کوې آزاد ته لا رب الله جارب السوق منافق کافر تر لاړ شي ناغتره په خپلوي شي چې مونږه کوفر کړل دی او مونږه ایمان نه ایمان نه اوري او الله حکم کوي چې کافر ويار کوي نه او دی منافق په وګړو زمرا دی دي چې په کوفر د خلیبانه د کوفر کلمات کوي وای د کوفر زوي <متحدث> <متحدث> کلمات وای د کوفر خبره چې دا شرکی خبره چې دا نه دا, دا الله په خلی راوستل دي خو نه دا الله په خلی راوستل دي خو زړه اړاول کافر ته اعلان کول او دا غي قانون پلوول تو خو ډیر غلط کوفر دي دا ډیره لوی ګناه دی او کچته تاگیر شسو کو او صرف په پهلی باندې اغل چې کمنو د شرکی خبرو سرتري د شرک د ویلو اجازه ولا سره نور چې کمنو د الله سرتري د خلیفہ سردا شرک ویلم د الله د شي بد شي دام له الله خوفو ندی سره تو کوزور خولادر کینار او دا منافق د څلنه چې کمنو کافر سره سکی یا رانه کی او سره ولا چې کمدنو ورکی الله وبي پخلی را خبره ما کو او دې ولا څور کي ډور ورپی نو زورنا ورخه ورکي لا رب الله الجارا نکو خي لا رب لذ سرصریح کارا کول د شرک من القول د وینانا مانه بو شو کنه سرصری پخلی کارا کول د شرک مین القول بسباني صرف د وینانا الا من ظلم مگر هغه څوک چې باغوان زیاته وکړې شو یعنی الا من وکړې چې تاونه زورو کړې شو او ارتوی چې کافر شا غنينو وزن دي نکوباز دے وقتي ټول سرسری د شرک خبرو کی نو څه خبره لک امر رضی الله تعالی عنه امر دغه مور شهید کړه دغه پلار شهید کو تاماریونی ودان ترتاو کو او وی نیو ویوستي وزن وای چې نن محمد اگه مورم شهیده شیو پلارم شهید شیو دیر بیدرگای سرا آنو هماروی هم بس نیمانم نو نیمانم نم. بس خبره چی کندنو خوارا شوان خبره سو شوان خوارا شوان تا خبره او رسیده وی همار مرتد شو همار شو مرتد شو نبی علیہ السلام وی قال لا انا مارن مولای ایمان من قرنه اله قدمه وقتلت الا ایمان بعزمه وبدمه بالکل نا امر ده مرتتقیدو سړی نه دی نا امر ده سر نه وای ترڅو پو پوری ایمان نه ډکته او دا امر د ویني او د وخت سره ایمان جوړ شوی دی امر نو مرتتقید ساتیر نو چا مړ راغی فنیوله جاړي نبي عليه السلام ته باشو ما نبي عليه السلام ته ويولي په درجه شانت دخلو شو هغه ما ته چې وای چې نیمانو یما ته وی چې نیمانه نبي عليه السلام ځان سره راجوخ کې ور صفاکلې ورته وی ان عاد ولا کفعود له کارې ده درجه دخلین کار غواړي نبي ورته وصل درجه شانت شا وکا تر سرسری انکار ته خبر نه دا مستامورم شهید شو اقلار دیم شو شهید شو اولنه شهید پی اسلام کې سمیر رضی اللہ و طرح انهاو نا عمار مورو ها نو اللہ وی چه دخولی پا سرسری وینام دا اللہ شرک واخ نده در باندیو چه نو جواز در لا شته لکه عمار چه ویلیو نو روکان اللہ و دی اللہ سمیحن او ریدون که سال سرسری وینا لرا علیمن او پوری پا زور کوون کی باندې تاسو کوم پتا کافر بیمانه دروانه زور کې ټوپک clashes دروانه سره او درته چکو فورو کندو د په حال باندې الله سره انتم دو خیرن او ک تاسو خارک و توحید خو بجار توحید وای زور دروانه اوسو ټوپک دروانه کې خود تاسو وی چې وای چې گنگا جی کیږي تاسو وی چې څه گنگا جی کیږي لا اله الا الله نه مانم بالکل هغه وی وژنو دی لا اله الله او هیبو کې شهید کړې د شهیدان سردارې نو ان تو په دوه خیره کتا زو کار کوي توحید لکا سومیا او یاسر رضی الله تعالیو سره نو اغه توري انکار غوي نکوه شهیدان کړو او تو خو یا تاسو پټوي پټوي چې کمنو پزړې کې توحید پزړې کې چې کمنو توحید څه کوي بطاوی لکا عمار چسن سکو پت کو تو فوهو عمار سکو پت کو تو فوهو یا بطاوی دی لران آو تو آفو انسوین یا مخڑوی د شرکنا لکا حبیب ابن زید رضی الله و ترانوی نی ولی و سو مدوم سیلم ایک عذاب ملگرو نوارتایوی محمد چکم دینو سعی پیغمبر دین اغوات محمد رسول الله په زما بار کې د سخیال نه مختلف او طافو سوين یعنی شركي خبرونه باندې نو او کینه نه لگے چړوور نه او توحيد بیان کوي خو د شركي خبره نه مخړای او طافو ان سوين یا مخ وړي تاسو څه شینه اشرک نه فاین الله کان عفوان قديره الله مافي كون کې قدرت یعنی چې زور شي کوسړي باندې کلاشونکو کې خود وجود دي وي نو باز دغه درې کارونه دي نو د آدري حالت دي یا په چار نه تله توحيد نو شهید بيکي کړه یا په ځړې کې مسله د توحيدي په خلې و شرکو وي او یا به کمنو په خلې باندې توحيد وي خداغي غي غشربا نو اغه نه به مخړې د آدري حالت دي درې نموني پېښ کړې فائنلا کانا خوان کديرا ستے الله معفي کوم کو قدرت والا ير ذکر یقینا که سان چرین کار کی دا الله نو پیغمبرانو نه او اراده کی چې جدای راوالی په میان دا الله د پیغمبرانو کې لکه پرویذیان چرآولی بي بس کتاب الله را لړې پیغمبر دی سجهته نشته واقولون اوایدی ایمان راوړو په زنه پیغمبرانو باندې انکار کوو د زنه اراده کې چې جوړ کې په میان دې کې لار دا څلګ چې کافران انکار کړو را پاس نار کافریناظاب چار کلمې کې کا ګران ناراض افشرمه انکه اوغانستان شیمایرا ول پالا باندې او پیغمبران مد الله او جدای نارولی کومینځ یو تندوی پیغمبرانو کې پټولو باندې یو شان د ترवणी ایمان مدا خلق دې درځ ور وکي الله دې له مزدوری دی مزدوری دی اجر نه دي وکانه الله غفور الرحیم او دی الله کوم کې یس یاسلو کال الکتاب او ذم یهودو سپکاوي چې کوم دې یوهودو ذکر چه آهلِ کتاب چه غطار صرف معاشره کې خلاف تی یوحود سی دی نو آغی جه کمدنو تا صحیح معاشره سے نپری دی آغی نه دی پتا بانی اداس معاشره د صورت النساسو دو نظرم دا آغی پلی تای دا آغی پلان بانی مراوانے کا آغی د رو پلیتو تووال دی مطالبه کې استانه دی کتاب والا دا چرانزل کتب دی بانیو کتاب منتماید برانا فقط سالو موسا اکبر قییندي مطالبه کوا د مثال سلام نه ډیره غټه منظال کار دینا ف قالون دي لي الله جاهتن اوخوا منطالله تامړه بل کولوګه زور غټالې کړو تا خته مصاحفه نهغنیولديله تندر دوج دزلمنددينا دا زلو مذا د بیا د او بیا جوړکدي سله اخدا من بعض معاجمل بات ف دینا شاللدي سدلمه. فا فا او نانزالک نمو ما فکر و ددینا واتنا موسیٰ سلطان مبینا او ورکرم و موسیٰ علیه صفا او یا جی کم دلو موجزه کارا وارفانا فوقاهم او چد کرم استاسو ده سر ددیده د ده پاز ددینا غربی میساقیم ده وجد ما تول ده وادی ددینا یا ده وجد ده وادینا چلا و سر واده کولا و قولنا لهم او ویلی مودی تاو تولو الباب سجده درنشی جکندنو آگی خارتا سجدکو انکی پا جزای باندی پا قولنا لهم اویلی مدیتا لا تعدو فی صفتی تازی حسیمکوی پر عزقالی کی و آخرن دامن امی ساخن غلیزا او غصی موازدین وعد مضبوطا فا ایمانم دمی ساخن ندو وجد ما تولد دین وعدور دی لرا پا کفر انبیاءت اللہی او دو وجد انکارکو انگو دین آیت سکتا اللہ لرا فا قرد مولن بیاب غیر حق او د ووجلو د ووجلو پیغمبرانو سره بي جوړ او د او د ووجد ویناد دینا چې موږ زمونږه په پردو کړی یاري لملوخې دي بلکې مہرواله د الله دا ټول وی یانه د دی و جنا د دی و جنا د دی و جنا د دی و جنا سمې کړیو دارازي روستو په 160 نمبر آیات هر رنا علیهم طیباته الله د دی د ووجي د دی پلي تایه د ووجي یو پلي تھیه وا چې دا تمره ګونهونه او کړل نو الله وی حلال وی بيڅکرو حرام کړل حلال وی بي حرام کړل او جهنم لبي سيار کړل نو سګونهونه د محرمانه مخکي ذکر کړي او سي دغه نه رستو ذکر کړي منځ کې اولادات سزا ذکر کړي ګناونه چې کم دنو د بسړي باندې ماځي باندې بلکې دا په والي والله په دې باندې دوجي کوفرض داینا فلاي منو الا قليلا ایمان راوړي مگر ډير معمولي او دو وجد انکار دا وای دی نه او دو بیناد دا وی ناراض دی نه कुमारी امبانه تورته تو مات غل پت مریم عليه السلام پاغي وانه څه همت تړو لکه شيعه غجباي شي رضي الله تعالی او تعالی باندې تړي اندا نو عيسايا نو او دا وای دی وی ناراض دی نه ان قتل ليس ابن ان قتل المسيح يقينا وجلو مسيص از مریم پیغمبر دا الله نا رب خیال کردی و تا پیغمبر وی نبی آئی وجه صلاح. وما قتلوه و دیگی دوار دلیوی. یواردال داوا چهاری وی چه سلام آغای قتل کرده. بلدال داوا چهاری وی قتل کرده نده بلکی دراند کرده و پانچی کرده. پانچی کرده. اللہوی نی وجه لده و نی پانچی کرده. ولیکن شبی آلاهم، ولیکن شبی حالا لیکن خبر اگر وڈکلی شوی دا بودی راغلی دا شک دیتا شک پتا سو شوی دی راغلی دی دی فوجیان راغل ایسال سلام تو یا کور که درسگاہ که ملگرو سرناس تو آغای تا بیان که ویو اتاوش وقت چکستان در پتی راغل وجنی دی اللہ را برزا تو تاوی تازه و ځان سره کردی برا بوزمان ایسال سلاس و سلام بیاده پر ازوار روایتی دی چه دی ایسال سلام په یا ملگرو کې یا تن قربانی اپلا او چې چه زد ایسال سلام ده فارزان قربانه اون دا اغا باندی اللہ نبولی زد دی ایسال سلام شکل راوستو نو دید ایسال سلام اغا ملګری شهید که دی ایسال سلام اغا ملگر شهید کو یا اید آغا چ یو فوجي بده کې په دیوال <سؤال> راوغتو د ور کولاولو لپاره نو را فوجي الله رب نعمت شکل بدل کو اغېزی صالح سلام په شانتي کو نو د دې څنګه ملګرو تور کولا کو هغه کوی لا خو یې ساری کمپله تختیا روز د استاد شو هغه ما به ښا سار او اسواج د استاد شو هغه دځو هغه ټول ملګره مړ کو دی خو یې کدا شکل نه ځاله دا وی صالح سلام دې په کینه هغه هغه غتو نو بال دې په شل شو شیاره دې ثالث سلام ملګری غټول دومره اوس پکې یو کم نه خپل سوسو ته کومه یې سامړ کړي داغه ملګره سوسو کله داغه ملګره مونږ مړکړې ویتا سوسو آیا لقد فوجنوا ویتی تانوس او نه په په ان قتلنا عیسا تانوس کوم تانوس وځلې ویسا سوسو سرح با داتاروزا پورې دار دمرا دمرا دی خدای را او دومره دومره شور ولا ورکل دي د صلیب شکلونه څومره زیات دي د 28 جلا د خفي کولو شکلو دا څومره زیات دي مسلمانان په اونځ کې هم نه سښو اپتای شو اگې نه 5000 ځان د سکري ا شول نه غي خو چې مونږ یې سال سلام 5000 پانتز... اگې عیسایان خو یې يهوديان وی مونږ سره ګړلې پان ټکړلې او عیسایانوې زمونږ د پاره قرباني څخه لري دا پر کړل دا زمونږ ته ویلي دي بچو چې تاسو لپاره کفاره ورکا او ځی تاسو چې څه کوي نو کوي لاسونه چې کم آزاد دي او ما تاسو لپاره قرباني څخه لري دا پر کړل دي وځنا تاریخ ولل کی چې په عیسایانو کې د ګناہوں شرح انتھایي سے وره ډیر زیات ګناہوں بيتايان کیږي ځکه چې د دا کیدره چې زمونږ د پاار ایثال سلام ته سا ورکی ده قوربانې ورکی ده والا والهخوا ل زله چې او شو باه کوورټ کې د پهه سره پنجیوز دیر رال دې وجه کابلګ شیر سه مورله چې پینجیوز تم کتاب کله دی داهغې نومي خیر دی دزمکې زل راله او بیا د ایمان زل یعنی اول د زموکې زلز راله او بیا انجییوز واله رال د ایمان زل زله انو هغه یو رساله واغی تپسیمو لا پوس سر سر لیکلو دا غی سر لیکلو یو سالور پانی وی اوغی کی لیکلو خلاصن هغه ور کوي د یسوع سلام بارکی ویلو شیخ خلاصن هغه ور کوي دا د نومو نوم او لاندې یسوع سلام ټول تاریخ او غیره شي کندو اغلی کلو په طریقه فق د یسایت څخه کندو خوړی دا جوړونه هغه کې شر حډې زیات ده او د اسایانو لوی عقیده ده د کفاره د کفاره یو عقیده ده چې زمونږ لپاره چې کملو اسلام قرباني ورکړه او زمون ګناونه داغه ګنا هغه د وجهه وی دي په دوي کفاره مساله باندې مناظره شو کوندلوس کې او یو جنای اسای له بیا مسلمان شو دا او هغه خپل تاریخ نکلې دا وی جنې نوم عذابې او دا وی کتاب نوم مشملاویږي کتاب دې یا تیاسل په باندکی هغه څنګه نو دای کتاب نوم نه عذابې لا ډېر دلچسپ کیسې هم نا خو په کفاری په عقیدې کې دومره مزيد دومره خېست معلومات تي او دومره مازدار چې سړې حیران شي او د عیسائیت مذهب نه په سړې چې کوم نو خبريږي اوس کې ایساییت پرچار دیر کو زور و فشور بانے دی او دا قیده دیر خوری چه ایسال صلاة و سلام چه کمدن وفات شوی دی حزب الله علی چې آسانیان و عثمانیان دی که آسانیان دی عرص که آسانی دیر آولی نو آگه ایم دا قیده چه کمدن و دیر خوری دا قیده دیر خوری چه ایسال صلاة وفات تی ایسال صلاة وفات تی دیتا او پا کسه ملاوی گی نا. وما قتله وما صلبه ولكن شبه علىهم ويقناها كثان شغيخ خلاف كبه ديكي خام خام شكي دينا ما لهم به من علم نشده لرافة باني اسكسم دليل إلا سبع عزوان مگر تشتاب داري دكمان وما قتله نده وجل دلرا يقينا قتلا يقينا واجل ويقين سرا يا وما قتله نده وجل دلرا تيقا يقينا فده خبره خد زلنه یقینو کچه وجله نده نصوشو بار رفع اللہ و الیه بلکه اچت کرده اللہ دل ران الیه زان طرفتا وقام اللہ وزن حکیما او دی اللہ رب نزد زورور حکمتو علا زورور ده اچت اولیشی حکیم دی فده اچت اولو که حکمتو ندینو منال الكتاب آل کتابه النبی قبل موتهی او نشت ده با کتاب والاو <سؤال> کی ایلا مگر و ایم من احل <سؤال> کتاب او ندی کتاب والا ایلا علاو اکمین النبی هی مگر خام خائمان براو رو پتبانده مخید مرک دادنان یعنی دا احل کتاب خوی چه مونگ و جلره یا په بادرده لگی او طهمتون په لگی خوی او وقت په دا تراشی چه پت دیر آشی در اسمان نسو کتابیانی نو بیا شی او په در وقتی چه کم کت مننی وای منل کتاب او نیشته د کتاب واونه مګرخوا را وړي پر سابانې مخکې د ممرديثال سلام نه یا وای منال دی دی کتاب نیشته د چې کمر کتاب والاونه مګر غیوه خبره مننی د حقیقت د نبی اسلام خبره بهنی د نبییل اسلام مخکې د مرک د د کتابی نه یا مخکې د م د نبیله اسلام نه تا کتابی وال عملي چې وب مننی چې نبییل اسلام هلی دا او یا نبی صلی الله علیه و کتابیان به اومنی شد خبره د حق کړل د ایمان شرعی راو دلنه خبره کراړو کو نه راړو خو خپل غلطیا وبس کی تسلیم کی او پر د قیامت باندې شیبه بدی باندې غوا په زلم ممن الذين وجدوا الزياده دا کسانونه يهودانو حرام کړو په بدی باندې پارسونه خلال کړی شیوب بدی باندې په صد ایمان سبیر الله ای کثیره او د وجد باندوله د دو دینه او دو وجد آغستو دو دین سود در آغا قد نوانو او یقین دی منک ریشی دو دینا ماکلیمو مولان ناسی و الباطل او دو وجد پردو دینا معلومی دو خالک دو در آغا باطل او دیار کردو دی کافران لدو دینا عذاب در ناک خوب کشتر دو خو خوایا لیکن راست کونہ لیکن کلک کلک پیلم کدی دینا والمومینونا ایمان راوڑی مان راوڑی پا اللہ باندی و پرادر استرائی باند یا یقینا جوار وکندل راجر لوی اینا هوه نا الهک تاته ما صورت او اسباد در رسالت دا چلا کوم خبر وشوی او لاوری دا قوانین بیان شو صدا سبب نوی دا لک چ نور ام بیا تو وای شی و نتابم چ شوی دا وای شی و دا صدا ادا سی یا چین د خا پیرو کی سی نی دا دا استاد وګی دا د کمندنو صلوات اړه او څه ځکه څنګه نظام نه دی دا څه شي را وایي راګپ نه دی انو ہے نه ایلی که کینن وای می کړی و تا لاکه چې موای کړو نو وتا نو علی سلام مخکې کو د ټولو پیغمبرانو نو علی سلام نو مخکې قوم پیغمبران تیر شوی زګ چې نو علی سلام پرد شرک اولنه پیغمبرو و نو نبیانو نور پیغمبرانو تا من باهې حفظ زدنا وآوه ناوهی مکڑوا دا یو سلسلہ و جنوح علیہ السلام نتر ابراہیم اپوری دا یو سوا سلسلہ جو سلسلہ او وحی مکڑوا ابراہیم اسماعیل ساکر یاکوب او لا دنیتا وعیسا وعیوبا ویونس وحارون و سلیمان او عیسی علیہ السلام وعیوب علیہ السلام یونس وحارون و سلیمان تھا او ورکڑمیو دعوت تذبور دائی جزازا ذکر که چنے ماکیو علاوہ داؤد علیہ السلام بادشاہی منالا پیغمبری نہ منالا اللہ دے داؤد تے بادشاہ ہے اوچھت نو داؤد تے زبور سو اوچا کو واسینا داؤد زبورہ ورسولن قاصص نام علیق آو ڈیر پیغمبران چ بیان کڑی میں دی لرا تاتا من قبلو کو قوا ورسولن نور پیغمبران لم نفوسو سو مالیک نیم دی بیان کڑی دی لرا بتا بان جی وقلم اللہ موسی تکلیما او خبر کړي الله مصالح سلام سره په دامه د بیا بیا سره خبر کړي رسول الله مبشر او منذرينا ډېر قرانګلی ول الله پیغمبران یې ډېر ورکوونکی ورکوونکی ته الله یو كون الناس لله د دلیل پاره چې پاتې شي خلک الله باندې ستدل دلیل پزره کړي د پیغمبرانو نه چې بیا اډام نو وي چې موږ نه کویدو پاک الله او ذن حکیمه او دی الله رب الزار او رحمت والا الله يرشدو قد يو سمن منی. دله ک اللهون والله گوواه کوي باغان دی انزل ل کا چې نااز کړ د تا تا انز لو ب ناازل دی ل پ خپل لمبان دی سطلب انز لو بغ ناازل الله د لرا پ خپل لمبان دی ف خپل علمې تااص باديخورآاند دا الله خاصي علم دی خاص د المم دی انز لغو بیل نازل کړه د الله را په پخې لومبا پتا چې پتا الله عالم او چې څه دي را حضرت رسول صلی الله عليه درې پانځلاوب علمي نازل کړه د لرا په لنده الله باندې چې دا قران کافي دي د پاره اصلاح د عبادو د ټولي دنیا تر قیامت پورې اصلاح لپاره دي څه دي کافي دي او د ګرادو بدل ته جاتو دا قانون د ټولي دنیا لپاره کافی دي او بلا معنی انزل او بیعلمی هی نازل کرده دل را پک پلی نگرانه بانده شیطانان پا دی که چی کمدنو بدل کوله انزله او بیعلمی هی نازل کرده دل را پک پلی نگرانه والمرای کتویشو دون او فرشتی گواهی که او پورده اللہ گواهی که اون که یا را ذکر که چی کم نمنی او سم دومرا بیانو شو او سم نمنی دا طول پیغمبران تدایو ویشی ووا شاگست کمد او د اسلام د الله قا می ددي و ټور ته شوه نوس چې نهې یقینا کسان چې کاری وکوو اوګندې خلکو لا ددين دا الله نه قزلو ولا لمب دا یاقین خط ش دی په قه لریبانې د افنا یقی نه کسان چېین کاروکو زلممو او زی عس کو لم کو لاړفرلوون نه د الله چې مافیکېته او نه دی لرا لراو خدي دلار هو ی ولار و تقيي إلا پر خدا هم مگر لا او ز خالصینه فیامیشو ایفه زیکے او دا په همیشه او دا دی الله باندې استان وکا نذالک الله یسترا یا ایو النبیو صداقت د نبی رسول الله او داوت خلق تراشی کنه بیدار شي یا ایو انا تل ټول دنیا خلقو یقینا راوله طالب پیغمبر حق مسالات طرف زراستا شو دا سورته نسای کیچې کوم قانون قوانین تیر شول دا بالکل صحیح حق به حق بلله کې بلکله د طرف د رستاسو دفاامو ایمان را وړی دابدلهخ کوو خیر الله کوم دابدله خ فامیننو فا ایمان را وړی خیرله کوم دابدلهخ او ک تاسو کاروکن یخن الله ل دیه چې پاسمان م کې دزما کې تاسو تا سا سپنټیا و الکتاب تو دعوت ورکې کتاب خاص پر کتاب عامه یا یوه نامه کتاب سو عام یال کتاب کتابی خاص یال کتاب و کتاب کتابوالو لا تغلو فی دینکم تاسو کمنو تاسو د زیاتې مکوې په دین کې لا تغلو فی دینکم لا افتدیو نیو نیو نی زمونږه جوړوي لا تغلو فی دینکم تاسو غلو مکوې ته حد حد تجاوز ته غلو پښینځین کې د هغې نتيجا وځو مکوئ چې амаل کوي یا نه نو دا هم د هغې نتيجا وځو او چې دا څه هڅه ورته شي چې بل چې هغه دې کومنه په амаل کولو کې غالي شي په معمولي طریقې باندې په معمولي خبره باندې سړي ته کافر کافر وایي نو دا لا تغلو فی دینکم کوم څخه منو غلو مو کوي په خپل قان په دین کې پلاة وقلون الله الا الله موايف مگر مناسبه وینځه الله إنما المسيحي صبن مريم يقين أن مسيحي صبت مريم فيغمبر دا الله وقلمته فيصر دا الله القاه إلى مريم راور ورقدي وجه راحت كمدنو مريم تا إلى مريم وروحم منه وروحم دا الله دا منزمون روحنم دا الله دا طرف دي خدسال السلام ذات وقت دا شرافت دفارا وروحم منه وروحم دا طرف دا الله ورسوله, ایمان با ام بالله وورول مماناړی په اللهبانې او په پغبرانو د اللهبانې ولاته پلو لمان کا کو مسلمالاته پلو سلاسه فلاته پلو سلاسه او موای چې خدااندې دي دا خبرهمه کوي ولاسه پلو سلاسه اوایي چې خدا اندري دي ته خیرله من شي ددي دریواري نه خیر الله کوم یا دا منه کېدل بهد یا کون خیر الله قم دا معنی کې دل بدلږي ان والله الا احد یقین الله سدين وغلي اله یکيو بل الله نشته چې ټول هغه قانون باندې روان شي اله واحد سبحان هو ايكون له ولد پاک ته الله شي هغه ربشه خاصه غلال بیا چې پاسو نو کېږي واج بزمګه کې وقفا بالله وکیلا او فرده الله <سؤال> رب ذکار جوړونکو لای حسن کې پرمسي وايي غنا الله لا دلیلنا فلیز کر گئی عیسیٰ سلام السلام ته تاسو الہ وای او عیسیٰ علیہ السلام ته دخله دی وای کی عیسیٰ یو کوټلی فرشتي دی هغه نه الله تابعدار دی چې دا الله تدې تابعدار دی ناغه څنګه خپل هموو لا یسن کفل مسیح بالکل نفرت نکړئ چې کوم عیسیٰ ای کونا عبد اللہ چې شې دې بندې او الله تدې نه نفرت نکړئ واره الملائکه تل مقرابون او نه څنګه مناره فرشتياله مقرب و نزدي نزدي کوي او مایاسان کله پاوه سوق جګه نه فرڅوکي پوزه اوچونی نه ان عبادت دي عبادت د الله نه نه د الله په قانون او عظان بخاري او د الله رب العزت په دین وته شرمېږي په دین وته ځان شرمېږي په تاوی دارا وه نه ځان شرمې شرمې وایست اکبر دان غټو غاڼې نو چې دا انگریز سیاست کوي پاریو ته ټیګامرو ځانبط نه ښکاری پاریو ته ځان چټکاری چې الله په شریعت باندې عمل کینو په دیو ته ځان 벗کاری چې کالښت دې او ساره د امیزه کټکړې ګیره اخره ولیدا په دنیا چولیدا ته ایه چولیدا صدیکو ته ځان او چټکاری چې مدرسې د دې سونی جامع اغوستې دي په سید ریقی سره ساده جامع اغوستې دي خولي ګیره پر خو د ټوپایو سرکړې ویزان نه میچړنه مړي جوړ کړي ویزان د سبد بهنده کې کاری لو داسوی وای استکبیر ځان ته ګمنه موتبر غنی فصاحر نظر داس راجمو کی دین را الله ځان ته ټول الله ځان ته ټول راجم کی فام الزی نامنو نور جا کسانی چې ایمان راوړو صالحات واملوا کنیک فاو فی اجرهم پورا ور ګندې مزدوری ته دی اجرهم مزدوری دی و یزيدهم من فضله او ثواب کم دین الله فازو کلنام تفضل خلصو یودیداری الہی یعنی تعالی سی واحد اس انتھائی غرت جنت نہ ہر نعمت نہ داس دے خاطر دیدار الہی جو مزیدہ من فضل یو سوائی نام بولاور کہ مے خپل فضل نہ شغل اذن شفاعت اور طلبوان کے سام متعلقینو کہ دا کسان دی تا شاگردانو کی دی. مقتدیانو کی دی. تا دین خدمت کھڑے دی دئی تا سرڑی رمرست کھڑے دا عمل کله کمزوری سے شوی دا پات شوی دا او سوکان درس دوزا خپلوا لري عقيده بالکل سمه کته ولا سفارش کوي زه ولې اجازه پر کوم چې جنت ترسه شي لا سیم الله سمجره تبوږي قرده مليسم نمبرې په جوړي ويزيدهم من فضله او ثواب کي دره الله رب زد فضل کولنا وامل الذين ارجا کساني چغي نفرت کړه وسک برو او ځانته کمن مو تبرګنله فواز د مذابن الیما سذاب اور کیر اللہ سذاب دردا کا ولایج دن لهم من دون الله ولی ولا نسیر ااو نبو می دپارا من دون الله الا الله نه الله ولی سو دسو نومد کار یا یوحنا سرد صورت کی سو یا یوحنا من کی سو یوزای کرالو کی یشا یزحبکم الرسول من ربکم او سی بیار اوڑو یا یوحناس خجاکم برحانم من ربکم یہ انسانا کہ انسانیت سے برقرار پاتی کی گی نو بصورت النساء و برقرار سکی گی پاتی کی گی او بصورت النساء قوانین دی پری خضل نواز شکل و انسانی او نور و دوک او خارے یا یوحناس قیدت دولی دنیا خلقو کوم برحانم من کوم یا قیران گاغلی تاس صاحب دلی سے طرف از رفتاسو یعنی کم سرده چیزا اللہ کانون تا دعوتور کئی سورتو نیسا تا دعوتور کئی نو دسارا جلیو سرده او دی صحیح کانون بانده وان زنلا ایلیکو نورم مبینا احنا از لکڑم دساو سا چکم نو رنا کارا کوران سا نور وی نور مطلب سو اللہ لینش پیجندلی نو رنا رالا نو اللہ لیو پیجندل دارنگی معاشره کی دی مورو خور نشو پیجندله نو صورت النساء اعلی نورنا سوشوال رالا حلال او حرام نه پیجندل نو مایدا اعلی نو حلال و او حرام د سر او پیجندل ینی نو خولو کې ودین بیا معطوله او دا غو ويمځکمن خوړل دا خو الله رب ال عزت تابې کمنو حلال او حرام ته پیډي خولې دي سپي او د بيزي فرق د تا چار کول دي دا خو ز تعالی رب ال او پیغمبر خول دي م تا د سپیو د ج پارقمډ پیژدو د منګ کو د موي پارک د د چاپو لري الله پورېې تا خو پوجه دا منبکم بیاغې او بړکو د راه ځان ل فرک کا خاته تا خو باغم خوړو زل سرهنا چا را ووش ده الله را سوان زل لا عکم نور مبینا او ته چپلو پورته کې د فران په قرض ب خبري کاي په زلنا کم نره مبیناازل کمل تا او سرهنااساف فعمل الذي نامو. نوارچا کسانی چیمانی راوڑا دی پا اللہ باندی واتا سمو بی ہی آو مونگولی علا گولی پا دی باندی یعنی مضبوطی ونیو آو دا کانو نکلک راوڑنی سو یا واتا سمو بی ہی تاو کولی پا اللہوکو پیسلا دمو اشرا کی شی پریدا منا آو بس کپن پڑکے کوم آو دی میدان تسکی گما دانگما واتا سمو بی ہی پا اللہ رب بلدتی فَصَلُّوا قُلُوبَهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ زُردا یقینا چې دنه به کوم دی لپاره مهرباني خپل کې وو مهرباني فصلو قلوب زرد یقینا چې دنه به دیلر دی ملې صراط مستقيمه او روانو کې الله دې را بلار بلا الهي ظاهر تطويق ور کې الله دې را ځان ترپا بلار سميتا قران او سنت به توخي يا سب تون قول الله يفتيكم <و یفتیگو> في <فلکا> الخلاله اجب القران سر کیم چې څنګه نو د سوي پانو حقوقو ذکر کړل اخر کی بیا لري میراث او حقوقو ذکر کړل بیا څنګه چې څو داوونکی چې بشري حقوق مون ورکو او هيومن رائټس مون ورکو راستي څنګه نو د بشري حقوقو پاسدار چې څنګه قرانه کارنده اشاره دې خبره خبرتا چې ا سوره تو سيقت لاجل هذه المسائل سوره دې له شووي چالو که نو د دیمه صلو ده, دی ده, ده او چې انسانان او کونه او بي جنې کمنافکان او تو د دیمه پاره او ده, ده چې ده کمزور او کونه سکاي او بي جنې او کتر تکي منافقان او تا له کې په دیمه سلوان چې ده کمزور او کونه او دې کمزور او کونه نه دی وې نه پا ده پاپير کرالو اخر د صورت د کمندنو مرتبط کو د سر د صورت سره یا صفتونہ که دائی تفوس که ساں پرتو آیا اللہ جواب درکی تاسول اللہ پر بارد کې کی دمولو تکی این امرون حالا که یا صدو اگر مرشو لیسا لہو والدن او نو داد دا پارا چکندنو بچے ولہو اختن او داد یو خوروا فلانی سوما ترک نو داد دا پارا نیم زاغینا چی پریخی وی دیروری پریخی نو خور بینی مغو سوالی نا اختن سکا خور او یا اللہ تی چپل وا هو رسولها او دا رور په طول میراث وړي د خورنا کدا دې میراث اخوره او غم نشو یو روري پات شو نو په سارو په طول په طول سکی او دا رور با طول میراث وړي د خورنا الا میکولا ولد خنوی د خور د پاره بچي فائن كانت سنتي کې ويده خويند دوا سلامو صلوات من ما ترک ديل را وي دوی سيدارنا چبري کوي فائن كانوا قدر رجال و نساء نا رنا او زنا نافل زګرم سلو حاصلم سهیل بیا ته کمندنو دی یو لک د پاره پر انسان پښان د دوه جړه یو بایر الله لکم انتذل بیان کی الله رب د تاسو ته حکمت څه کمندنو د بیان د قوانینو یو بایر الله لکم انتذل بیان ی الله رب د تاسو ته انتذل دا گمراه شي تاسو شختان دا الله قانون پرې دی او الله د تاسو د قانون د اسلام طریقه معلومه ده واللہ جو بی کل شین علیم اور اللہ رب عزیل چکمنائے پر عصفان پوید کرد واللہ رب کل شین علیم اللہ رب عصفان پوید کرد سر کی ویلو ان اللہ کانا لیکم رقیبا اللہ دربانینگھی عبانده دا قوانین عملیکی اعفدی کس دار دنیا و دا آخرت خیرده جوڑا واللہ بی کل شین علیم اللہ رب عصفان پوید کرد فاری عصفان پویده سورت المائدہ مجنی سورت ته په هجرت ناروز ته کوم نازل شولې ده مدنی سورته سورۃ المائده د هجرت ناروز ته د نبی رسول الله صلوات والسلام د عمر اخیری غیری سورته نو کړه نزول کی یو سل لسم نمبر ده یعنی د دې ناروز ته سر دو سورته راغلي یو سورته توبه او بل سورته النصر دو سورته ته راغلي نیو سل دو لسم نمبر دی پس دو صورت الفتحینا مناسبت دو صورت النسا سرا اول وجه صورت النسا کی اثلاد معاشری سکر کلا قانون برابر شو نوست کندنو وضاحت دا حلالو دا حرامو چه قانون خود سمکو خخری بسو اصلاح چه ده باباگانو نظر و نیازو منخطو شي کینی او دا خورده را کھاگی خورده بنا را کھاگی اصلاح چه حرام خوری نو وضاعت که ده علال و حرام ده موجه سورت و نسا کی اصلاح چه کمدنو دا قوانين ذکر کړه اورد د شرک اعتقادي وشو اخیری شرک رد کو په سورۃ المائدہ کې دا عمل شرک عمرت کې مخکې وی عقیده دې شرک ناپاکه کړه نو وसोई عمل هم د شرک ناپاکه درمو واډا سورۃ النساء کې قوانين ذکر کړل نو دې سورات کې ترغیب ورکی پوره کول تا او وګورو دا دې الله تعالی یو وخت کړی چې الله تعالی ربي تا تربيت پمنم نو د الله تعالی تاسو کو تربيت کو انو سې کومنه د الله غا تربيت تک هم نه وضاحت سلور و ما سلور وضاحت شا سلور و ما سلور اولانا مسلح حرام آغي چه الله حرام قدی دا توحید ده دا ده مقابله که شرک ده ده مخلوق چه ستا حرام ہوئی نو آغا حرام دهوی نو رد تحریمات العباد ده ما مصلا. مخلوق لا د حرام اول اختیار مورکوی درما masala مانختی نظرونا دا الله پنوم کول عبادت تھے نظرو نیاز مانفت دا الله پنوم کوی وسال اورما masala مقابله کی د غیر اللہ کو منبانے منقصت مکوئی د غیر اللہ کو منبانے منقصت مکوئی دا شرک او پلیدی نو دا مثالی دادی کمبلو دا صورت بیان ہے حرام اول دا اللہ کار دے جوما ددی مقابله کی مخلوق چہ حرام کڑی نو اگے تا حرام موائد درم نظر او ما نخد الله حتے نزور الله سلوما نزور العباد د منخدو بنيانونه زمینو وسطی دا, دا, دا مثلی دا صورت پلسو طریقو بیانې یعنی الله اند رد شرک پھیلی کئ رد چا کئ شرکی پھیلی کئ پلسو طریقو باندې اوله طریقہ په نظام نن برابر یاته پوری د دې ک له مثالب بیانې ینه د اوبو صورت دوه م د شپګم تر یو لسمه پوری عمره مسلمه بیانې چې دا مثالب بیانول آسان کار ندي نیک اعمال او ته چمتوشه هميشه په عادت کې ګرځا اته نشه منجوراندې مرده او دي شهيد کی دیا وده چه د نو د غسنده ورکولو مصوکو نو همیشه پاو دستگرده او نرش بهادر شمثاله سکا دره ما طریقه دو لسم آیاتنا ترایت نمبر کون نیس بوری وادی پورکی چه چا وادی ندی پورکیدی نو دا غی تو گوری نو دا غسلور مساله اللہ سر وعده دا تدا تکي پوره کوي بيان کوي او د ديوانه عملو کوي چې چا ندي پوره کړی نه داغه ستزاګا نه سلوره م طریقات د سلام آیات حوالہ تر شپګشت م پوره سستی م کوي نه فرماني م کوي دې داسه او پریشان بشي لکه د موسی عليه السلام تابعدار چي یو نو سستی بکی م کوي که دیمه د ده جهاز دورت راضی رو جهازم سکی او که خصوستی مکوی پینزمه طریقه جا اویشتم آیات نوالی تر چالیس نمبر آیات پوری اویشتم نه تر سلویختمه پوری چه چا سوستی کردی و ند آغا انجام دو پور کنا او ظلم هم مکوی مو ورکه ظلم کوی مغړ ظلم کوی او د ظالم سزا وګوري این نماز او الذين يحاربون الله والرسول کا ورکه طریقې سره زیاته کې او کغړ طریقې سره سیاسي مغ کوی الله دې دې ځکه دوه اسباب داوی شد دا قمدرو د خل او د حرمت د عامه ali او دا په وصارف او ملک کې څه جاری کې شپا گمه طریقه و باب ده یو سلوی ختم نواخلی تر پچاس نمبریات پوری پانزوستم نمبریات پوری پدی که تسلی پیغمبر تا او ده آغا خلق و پلیتای چه آغای زیتی ده ده قوانین و نا اولی ده مولا بجامه که ده ده نا اولی ده آغای قباحتونا او ترغیب اتباد کتاب اللہ تا اسماني نظام منلو تاسوشه ترغیب ومه طریقه د یو پنځوستمو نه تراثت نمبر 58 500مو پوری پدی کی بایکار چې کوم مولا دی پیر دی يهودي دی او عیسائی دی شغله سره دا مسلې نمنې نو بالکل پاک بایکار ته نو کا کرخه وتا کاګه اصم طریقه د اصم پر دوستمنه اصم باب تر شپښ پېتمه پوری پدې کې وای چې دا ورځې د توان بایکاټو کنوسه د تنوام چې لګې پليټو ته وګورم نو خپل به دې یقین راشي چې دې خلکو نه بایکاټ په کار د پډرګند دی وې نو پليټه او پزای دغې چې پته د تاول کې چې د دې نه بایکاټ تل په کار نوچه دیده دیده بایی کارٹو کو نو نه طریقه دو اوش پیتن نوالی تر نمبر چیانسی شپگتی آئیم پوری شپگتی آئیم مساله بیان کا ترغیب الیت تبلیغ په باعدره سره مساله بیان کا خپن ارتوب بیان کا لسم طریقه و لسم باب دو بو اسی آئیم نواخلی تر اخیر تر صورت اپوری ری تر تر صورت اپوری او پا دی که سالور وارم صلی سرد رد در شرکی اتقادی نا سالور بیا زکر کی لکسم په پا سرد جا کیوی صورت کیوی نو اخیر که با لفی در شرک پیل علم و تصرف راو دی چه پا حرس پوی اللہ دی او دا حرس اختیار اللہ لردی نو حلالون کے حرامون که هم څوک ته الله دې او منښت پردغه هغه حق دې نه د حلالو او د حرامو په تیار بل چلوي او د منو په تیار چلوي بل چلوي د سوره فقتم کې فل لله ملک السماوات والارض وما فيهن نو صرف د هغه حرام او طهرم وای او صرف د هغه په منو باندې منښت کوي د بل چل په من باندې منښت کوي مکوول امتیازات صورت سالور والمه سلی سالور مسلی, مسلی، دیم صداګانی د ماطولو د وادي چې څوک الله سره پیړی له زونه ماسي د هغه وادي د او شرمونه د اعلی کتاب او چې سمره شرمونه شرمولي دي د یهودو شرمونه چیده ای <سؤال> سم را شرمون شرمولی او سم دی زان تازیم ہوئی او د حابیل او دا قابیل <سؤال> او د جام والا <سؤال> <سؤال> واقعا او آسو جام مصرم ملگر و حاجات کیو نماری